Чайникът. Някога в една богата и елегантна кухня живеела чайничката Блъш. Скъпа и изящна, тя седяла върху мека възглавничка и винаги била заобиколена от лъскави чаши. Само най-високо поставената прислужница имала разрешение да я докосва при това с ръкавици. Блъш била красив чайник имала дълга дръжка и чучор с артистична извивка. Била направена от скъпа глина и ръчно украсена. Изглеждала изискано и красиво. Лъжиците, тиганите, старата кухня с прахан, големият стар часовник – всички били омагьосани от красотата й, но никой не е правил комплименти. Никога не оценявали нищо, което прави – всички тайно и завиждали. Нейната красота ги плашала. знае ли, че никога няма да бъдат съвършени като нея? Но Блъж видяла сериозен недостатък в себе си. капака е имало малка дръскотина. Била толкова тънка, че собственикът и никога не я видял, но заради нея Блъж се чувствала несъвършена. За собственика си била най-красивият чайник, но за себе си била просто чайник с дръскотина. А, може ли един автограф? Моля, само една капчица чай върху лъскавата ми повърхност. Никаква капчица няма да давам. А всъщност ти кой си? О, аз съм каната за мляко, естествено. Предишната се щупи, за това ме изработиха по поръчка в тон степ. теб. дамата да казва в магазина, че не иска да разваля комплекта. Платиха допълнително, за да ме съберат с теб. О, това е хубаво. Хареса ли ти тук? Да. От както чух дамата да говори, много исках да те видя. И съм много впечатлен. Ти си невероятно красива! О, благодаря ти. Какво има? Не съм красив чайник, както ти смяташ. Имам драскотина, не заслужавам всички тези комплименти. Драскотина? Да, на капака ми. Не заслужавам да ме наричат съвършена и безупречна, защото не съм. За какво говориш? Ти си съвършена такава, каквато си. Не разбираш. Всички в тази кухня знаят за дефекта ми и не спират да говорят за него. Слушай. Ами ако падне от ръката на собственика, естествено, че ще падне. Не разбирам с какво се гордее толкова с тръскотената на капака си. Хе -хе. Вярно е. Съм сигурна, че да се е появила заради ерогантност тая. Чух, че от гордост протегнала шията си и толкова високо, че се е блъснала в полилея. Какво? Как е възможно? Полилеят е високо горе! Не, знам историята. Веднъж подскачала, за да отиде някъде и капака тракал. Всички казали да върви по-бавно хо тя не ги послушала. И тогава капакът се пукнал. Трябваше да е красива, а виж я сега. Аля, виждаш ли, чули това? Да, чух. Как говорят пълни глупости? Сериозно! Скочила си, ударила си по лилея и сама си щупила капака си. Кого заблуждават? Не вярвам, че така си получила драскотината. Същност, как се нея? Ами, не си спомням. Ами, не помниш, защото не е важно. Но не ги ли чува? От мен се очаква да съм красива и съвършена. Това е мое задължение. От теб не се очаква да си красива и съвършена. Не си длъжна да си такава. Това са празни приказки. Слушай, някои ще те обичат, други ще те мразят. Ти решаваш за какво ще изразходваш енергията си. За любов или за умраза. Не може постоянно да се притесняваш какво мислят другите за теб. Тревожи се само за това какво мисли за себе си. В крайна сметка, само това има значение. Точно тогава прислужницата взела Блъж с бяла ръкавица. Тя отворила капака и наляла вътре гореща вода. Блъш обожавала да я пълнят с гореща вода. Това я стопляло отвътре, но всеки път тайно се страхувала, че дръскотината и ще стане видима за всички. Докато Блъж била заета да се тормози за нищо, се случило нещо ужасно. Собственикът й влязъл и я взел, но не стъпил достатъчно стабилно и Блъж се изплъзнала от ръцете му. Не! Тиганите, лъжиците, каната, всички те гледали ужасено как чайникът паднал. И после... Просто така, Блъж се озовала на земята. Капакът ти бил струшен, дългата и дръжка и красив чучур лежали на пода зад нея. Красивият чайник бил събран и отнесен. Бажичко, знаех, че този те ще дойде. Така, трябваше да се държи по-добре. Сигурен съм, че е заради онази драскотина а и пречеше да пази равновесие. Вярно ли е, дали паднах заради дефекта си? Блъш не разбирала, че не е можела да направи нищо, за да предотврати падането. Държали я на тавана дни наред. Тя нямала представа каква ще е съдбата й. Блъж плачела безпирно, по цял ден и цяла нощ. «О, това място! Липсва ми кухнята! Меката, бяла ръкавица, горещата вода, слънцето, възглавницата, всичко ми липсва!» «О, толкова е странно! Когато бях там, постоянно се тревожих какво мислят другите за мен!» «О, не помня да съм се радвала на слънцето! Притеснявах се, че дръскотината на капака ще се види на светлината!» Загубих твърде много време в тревоги за една мъничка драскотина. Няколко дни по-късно прислужницата влязла с красива роза в ръце. Тя я оставила до блъж. Розата не била засадена в Саксия, а корените й били вързани с бяла кърпа. Защо си тук? И ти ли падна? Да падна? Откъде? Аз съм тук само за няколко часа. После ще ме засъдят отново. Не, няма. И ти имаш недостатъци като мен. Виж си тръните. Тръните ли? Тръните ми не са недостатък. Те са част от мен. Аз харесвам тръните си. Но как е възможно това? Не може да обичаш недостатъците си. За последен път ти казвам, това не са недостатъци. Тези тръни ме правят това, което съм. Хората може да ме обичат или мразят, но аз се обичам. Само това има значение. Тогава собственикът се качил на тавана да види ценния си чайник. О, още ми е много мъчно за теб. Не искам да те изхвърлям. Какво да правя? Докато собственикът седял и мислял какво да прави сблъж, тя си казала. О, той още ме обича. Въпреки, че сега съм просто купа, как не го разбрах по-рано? Никога не го е интересувала от Каната беше права. Едни ще ме обичат, други ще ме мразят. Аз решавам за кого да изразходвам енергията си. През цялото това време избирах омразата, но стига толкова. От този ден нататък избирам любовта. Блъж най-после се почувствала лека и свободна. Разбрала, че е била ненужно обременена с неща, които не са зависели от нея. Тя въздъхнала и погледнала собственика си. А, вижте го! Толкова му е мъчно за мен. Щом като той не иска да се откаже от мен. След всичко това значи и аз не бива да се отказвам. Хм, я да видим. Как мога да му помогна? Блъж се замислила за малко и изведнъж разбрала нещо. Розата? Разбира се. Той може да ме използва за сексия за розата. Блъж бързо се навела към розата. Тя внимавала собственикът да не гледа към нея, защото на хората не е позволено да знаят за тайния живот на чайниците. Тя приближила до розата и леко наклонила глава в нейната посока. У, да но това да свърши работа. Това би трябвало да му подскаже. Когато собственикът се върнал на масата, той объркано видял, че чайникът е близо до розата. Чакай! Винаги ли си седяла близо до Розата? А, няма значение. Още не знам какво да правя с... Чакай! Розата! Мога да засадя Розата си в теб! А, това е блестяща идея! Аз съм гений! Да, сигурно. Идеята е твоя. Той изтичал с Блъж в едната ръка и розата в другата, без да губи време бързо взел малко пръст от градината и я сложил в чайника. Добавил малко вода и много внимателно засадил розата. Изглеждало великолепно. Красива роза в красива саксия. Блъж била най-щастливият чайник на света. Не я било грижа, че е щупена и с назъбени краища. Тя се харесвала така. Наслаждавала се на слънчевата светлина всеки ден. След като напълно приела себе си, разбрала, че всъщност няма никакви недостатъци. Тя не била щупен чайник или съд с драскотина. Била просто бължи.